174. Asenii și Vanii Odin și atributele sale șamanice După ce au rânduit prima pereche de strămoși în Midgard, zeii și-au clădit propriul lor lăcaș tot în centrul lumii, într-un loc înalt. Nota 15. După cum se știe, indicațiile topografice ale centrului lumii reflectă o geografie mitică construită conform unei geometrii imaginare. Închei nota. Panteonul este alcătuit din două grupuri divine. Asenii și vani. Cei mai vază dintre zeii aseni sunt Tir, Odin și Thor. Primii doi corespund binomului de zei suverani, în India Vedică Mitra și Varuna, în timp ce Thor, zeul Ciocanului, brășmașul prin excelența uriașilor, reamintește de aspectul marțial al lui Indra. La rândul lor, cei mai importanți dintre Vani, Miodră, Freir și Freia, se caracterizează prin bogăția lor și prin raporturile lor cu fecunditatea, plăcerea și pacea. Niodră se scrie N-J-O cu două puncte R-D-H-R. Freir se scrie F-R-E-Y-R. Freia se scrie F-R-E-Y-J-A. Analizând structura mitică a războiului dintre romani și sabini, noi am făcut deja aluzie la conflictul dintre Asen și Vani. Acest război lung, dur și nedecis a isprăvit printr-o reconciliere definitivă. Principalii zei bani s-au instalat în Asen și au completat prin fecunditatea și bogăția pe care le guvernează atributele reprezentate de suveranitatea juridică, magia și forța războinică. Numeroși autori s-au străduit să interpreteze acest episod fabulos drept amintirea unui conflict istoric dintre reprezentanții a două culturi distincte, împărtășind credințe religioase deosebite. Agricultori autohtoni, după unii Megaliten Volker și cuceritorii lor TriTax Volker sau Năvălitorii Ariofor. Dar George Dumezil a arătat că e vorba de o temă mitologică indo-europeană, puternic istoricizată în povestirea lui Snorri. Desigur, invadările teritoriilor locuite de populații agrare neolitice, supunerea autohtonilor de către năvălitori superiori din punct de vedere războinic, urmată de simbioza dintre aceste două tipuri de societate, dintre două etnii deosebite, sunt fapte atestate arheologic. Ele constituie, de altfel, un fenomen specific al protoistoriei europene, prelungindu se în anumite regiuni până în Evul Mediu. Dar tema mitologică a războiului dintre aseni și vani precede procesul de germanizare, că ceea face parte din tradiția indo-europeană. Foarte probabil că mitul a servit drept model și justificare pentru numeroase războaie locale, terminate prin reconcilierea adversarilor și prin integrarea lor într-o societate comună. Adăugăm, totuși, că dacă principalii aseni, Dir, Odin, Tor, păstrează anumite trăsături specifice zeilor primelor două funcții, suveranitatea și războiul, figurile lor au suferit puternice modificări. Ele au fost modelate în conformitate pe de o parte cu geniul religios-germanic și pe de altă parte sub impactul unor influențe mediteraneene și nord-asiatice. Odin-Odan este cel mai important dintre zei, tatăl și suveranul lor. S-a scos în relief analogiile sale cu Varuna, Amândoi sunt suverani prin excelență și meșteri ai magiei. Ei își leagă și își paralizează adversarii. Ei sunt comi de carne umană. Dar, după cum vom vedea, deosebirile nu sunt mai puțin însemnate. Într-un pasaj din poemul Havamal, cuvintele celui prea înalt, strofele 139-142, Odin povestește cum a dobândit runele, simbol al înțelepciunii și al puterii magice. Spânzurând timp de nouă nopți în arborele Yggdrasil, Rănit cu lancea și sacrificat lui Odin, eu însumi sacrificat mie însă, fără să mănânc și fără să beau, iată că runele, la chemarea mea, se revelară. El dobândește astfel știința ocultă și darul poeziei. Este vorba, desigur, de un rit de inițiere de structură parașamanică. Odin rămâne spânzurat de arborele cosmic. Igrazil înseamnă, de altfel, calul trazil lui Ig, unul din numele lui Odin. Spânzurătoarea este numită calul spânzuratului și se știe că victimele sacrificate lui Odin erau spânzurate în arbori. Rănindu-se pe sine însuși cu lancia, nebând și nemâncând, zeul suferă moartea rituală și dobândește înțelepciunea secretă de tip inițiatic. Aspectul șamanic al lui Odin este confirmat și de calul său cu opt picioare și de cei doi corpi care îl științează despre tot ce se întâmplă în lume. Ca și șamanii, Odin poate să-și schimbe forma și poate să-și trimită spiritul sub înfățișare de animale. El cercetează în preajma morților și obține cunoașterea secretă. El declară în poemul Havamal, strofa 158, că știe un farme care poate sili pe un spânzurat să coboare din spânzurătoare și să stea de vorbă cu el. El este meșter în arta Seidr, tehnică ocultă de tip șamani. Seidr se scrie s e i d h r Nota 16. E dificil să precizeze originea elementelor șamanice în religiile vechilor germani, mai ales în mitologia și cultul lui Odin-Odan. Unii îi văd rădăcinile în moștenirea indo-europeană, dar nu trebuie excluse nici influențele nord-asiatice. Oricum ar fi importanța acordată tehnicilor extatice și credințelor de structură șamanică, apropie religia germanilor de șamanismul asiatic. Închei nota. Alte mituri arată vicleniile la care a recurs Odin și prețul pe care acceptă să-l plătească pentru a dobândi înțelepciunea, omnisciența și inspirația poetică. Un uriaș, Mimir, era vestit pentru știința sa ocultă. Zeii i-au tăiat capul și i-l-au trimis lui Odin. Acesta l-a conservat cu ajutorul ierburilor tămăduitoare și de câte ori Odin, voia să pătrundă anumite secrete, consulta capul uriașului. Nota 17. Șamanii Yukagir- consultau craniile strămoșilor lor șamani. Închei nota. După snori, Mimir era păzitorul izvorului înțelepciunii la rădăcina lui Ixrazir. Odin n-a dobândit dreptul de a ba din el decât după ce și-a sacrificat un ochi, ascunsându-l în izvor. Un mit important relatează originea băuturii poeziei și înțelepciunii. În momentul în care s-a încheiat pacea dintre vani și aseni, toți zeii au scuipat într-un vas. Din acest scuipat, ceremonial a răsărit o făptură de o înțelepciune extraordinară numită Kvasir. Se scrie K-V-A-S-I-R. Nota 18. Este vorba de personificarea unei băuturi îmbătătoare care pecetluia înțelegerea între două grupuri sociale. George Dumnezil a evidențiat un analog indian. Închei nota. Doi pitici lucid pe Kvazir, îi amestecă sângele cu miere și descoperă astfel hidromelul. Cel care bea ajunge poet sau savat. Băutura este ascunsă în lumea de dincolo, într-un loc în care e greu de ajuns, dar Odin reușește să o capete și de atunci ea este accesibilă tuturor zeilor. Inspirația poetică este numită de către scalți, cupa lui Ig, sângele lui Vazir, etc. Ca să încheiem ca urmare a inițierii sale, care i-a permis să dobândească runele, a sacrificării unui ochi, în urma căreia a dobândit dreptul să bea din izvorul Mimir și a furtului Miedului, Odin a devenit stăpânul indiscutabil al înțelepciunii și al tuturor științelor oculte. El este în același timp zeul poeților și al înțelepților, al extatecilor și al războinicilor.